Të nderuar, selam aleikum. Jemi prapë së bashku dhe po vazhdojmë tutje me përgjithimet tona që shpresoj të na lëshojnë jetën këtë botë, të na ngjallin disponimin zemrat tona dhe të na mësojnë që më së vërteti të jemi më të lumtur, më të kënaqur dhe më të fortë qarshi të gjitha problemeve dhe sfidave të kësaj dhunjoje. Kur i themi sfidat, kur i themi problemet Uh, gjitho kush për neve në formë të ndryshme uh, prejket nga to balafaqot më to e kështë më radhë. Dhe jo, rëllherë problemet e kësoj botë të ndëruar vlazër dhe motra ngushtojnë jetin e njërjut. Ngushtim që nga njëre ndikon edhe ngushtim të frimarjes, ngushtim të vetëvetës, i duke dvetje se realisht botë është ngushtu e tëra, nuk ka zgjidhje, nuk ka rugdalje. Dhe në këtë zymtesi, dhe në këtë paqartësi, në këtë erësisë ka planet njeriu zakonisht pas njeriu, edhe i rësohet edhe mendja e tij, i rësohet edhe pamja e tij dhe nuk ka zgjidhje për problemet e tij. Në këtë situat jo rreth njerëzit mendojnë pasade për uh, zgjidhje që nuk janë zgjidhje, fatkeqësisht dhe e dëmtojnë vetën e tyre, e dëmtojnë shëndetin e tyre, e shumë probleme dhe komplikime që shkaktojnë si pasojë e problemeve të caktuara që ë uh, nuk kemi ditë t'i menaxhojmë apo të zgjidhim si duhet. ë uh, a ka zgjidhje të garantuar për çdo problem? Mund të jetë pyetje shumë sfiduese. Mirpo, ë uh, ekziston ekziston një udhëzim në Fioltë Muhammediit sallallahu alaihi wasallam. Itzilzim rali është një lloj oferte për marrveshje, e që kjo marrveshje pastaj në vetën e saj përmban zgjidhje të garantuar. Marveshja nuk është me zvete, ne të bëjmë marveshje, nga se qëfar do marveshje të ndërruar, që ne e bëjmë me zvete, nuk mund tjetë e, zidje garantuar. Nga se marveshja mund të zbatot, mund, mund të mund të zbatot, mund tjetë edhëbëshme, mund tjetë edhëshme, e kështu më ratë. Mirë po e gjithë të një marveshje cila gjithmon është edhëbëshme, gjithmon ofronë zidje të garantuar. Cila është aja marveshje? marveshja me Zotin ton, gjellet gjelalu, -Gjell me Allahun të barë e kotala, pra nda i të klundë na për Zotin, për këtë e po flasën vazhdimisht, i cilë ofran marveshja të caktuara dhe në basis e marveshja ofran zgjidhe të garantuara, për problemet tona, për talashe tona, për svidet tona e kështu më radhë. Njën nga këto marveshja, është edhe ajo që tha Muhammedi sallallahu al-sallam, kush i a mundësën frimarën e letë, kështë për të me përkëthy, kush i esgjerën një besimtari të lashtën e caktuar, problemin e caktuar, në këtë botë, Allahu Gjellewala i esgjerën ati pas të i rrugët për rrugdalje nga probleme dhe të lashtë e kësaj botë dhe botës tjetër. Të thëtë, kjo është marveshja dhe ky është i garantuar. Në njëri ka probleme. Problemet mund të jenë të llojshme të ndryshuar. Mund të ketë problem banimën. Nuk ka banim, nuk ka strehim. Mund të ketë problem për, te, për shambull, të për shembull, ë fatkeqësia e caktuar sëmundje që ka kaplur apo ndonjë të afërm të tij. Mund të ketë problem ndoshta ndonjë konflikt i caktuar që është përfshinte. Mund, tjet, mund, tjet, mund familiar, të ketë, mund të ketë gjithçka. Mund të ketë probleme të mëndra për familjar të llojshme dhe nëse ne përdorim të gjitha mundësitë që kemi për ta shliruar njërin, sigurisht e thot populli me e shliru, ose dikush tjetër zot e shpëlevën kë ka shliru. Nuk kam chim i ngarkuar, kam chim i ngulfatur, frym lëshëm nuk kam pas mundsi me marr. Dhe kontributi i yt dhe inkuadrimi i yt për të bërë zgjidhje e ka shliruar kët. Mund të thonë se pastaj të të përfitosh nga këtë premtim hinor. Allahu thotë kush e bën kët, Allahu xhallahu i bën zgjidhje. Do thotë edhe ne kemi probleme, edhe ne kemi të larje. Ndihmoi të tjerëve ti të ke rënë të larje. Ndihmoi të tjerë të tjerë të kanë probleme ashtu. Ndihmon ti Allah xhallahu wala ti të ke rreh problemet dhe të larjet tua. Menjura si mund ta bëjmë kët mund të jetë e lehtëshme, e ndryshme kë mund bëhet nga njerë për mes një përmes një fiale. Një fiale mirë mund tjetë me për Zotit të jetë më e vërtetë shlirim për njërën. Zoti të të ndihmoft. Nuk të harrojnë në lutjet e mia. Ti thua diku që ndikon fiala jote atje. Filoni është në zar. Filoni ke shpobleme. Të pyetosh mes njerëzve me fjalë. Apo nga njerë edhe më intervenim fizik, me forësën të ndë, me fuqim të ndë, të ndihimosh, Ka, nga njerë të kontribosh me aspekti material, nga njerë të ndihimosh me, me autoritet, në format të ndryshme, më rëndësi është me është liru njërin. Nëse është liran njërin nga disa problemet e kësoj dënjoje, të shtiren Allahu ty nga problemet e kësoj botë, edhe botës jetër. Kjo është marveshja. Ti ndihimën robëve, Të Allahut, Allahu Gjallahu allahu Ala të ndihma në ty. Ti është të rëndikan, Allahu Gjallahu Ala të është të rëndikan. Dhe këmërveshje të ndërguar si kur që përmenda, është mes të e dhe mes Allahu Gjallahu Ala, e që në këtë mërveshje ka zidhe të garantuar. A dëshëran me të shtiru Zotit? Shtiru e dikan. A dëshëran Allahu Gjallahu Ala me të bërru gdalje në situatët të ndëshme të kësoj dune? bë rëgdojnë për të tjernë, e kështu më radhë. Përndaj, kjo është zgjidhje garantuar përblemet tona, për të lashet tona. Tash ose vonë, duhetem tash apo më vonë, nuk është rëndësishme. E rëndësishme është se atë që Allah të ka përmtuar, ka me zbatu gjithësësi. Edhe në këtë botë, edhe në botë në gjithërë. Të nëruar, me leni për fundë të theme dhe diqka. Sotë që ti e në telashtë e kësoj botët të mëdha. Sotë që këto telashe mund në e ngullë fatin e frimari në tonë. Janë të pakrasushme në ato që janë të botës jetër. Telashe. Problemet shumëta. Nëngushtim, me dëvërtit, në frimari nga sikletëja së i dite. Parëmënda me të shlirua laugjën leura nga i gazep që të të povët. Me të shlirua laugjën leura nga i sikletë nërë të qëka me dërëtet, që nuk mund të arish në dryshe, përvecë përmes kësoj marveshje. Prandaj, kjo është gjithë e garantuar, edhe për kërbot, edhe për bot të të të tërë. Të. Shlerani njerëzit, Zotë ju shleroft. Mas i më banë njerëz në presion, mas i banë njerëz në si klatë, mas të bëni shkak që njerëzit në ngushtu për shkak të fjallve apo veprime të tonë. Mas të bëmi shkak që dikush të ndiet, catch, jë ofenduar për shkak të pakujdesit ton. Le tjete e kundërta që ne i vë Allahu na shtyrën dhe që ne i vë Allahu jë dileuolat në dehman. T'ju lutem për këtë marrveshje, t'ju lutem për mundësinë e zgjidhjes së garantuar për problemet e lasht dhe ngurcitat tona e që nuk janë të ralla. Zoti ju shpëtojë.